Цінувалося дорожче за любов і навіть свободу. Ми збиралися один до одного. Кожен приносив не що мав, бо не мав ніякої субстанції, а що вмів. Один мав відчуття доріг, другий знав, де що росте, третій бачив воду в землі, четвертий переживав грозу, бурю, землетрус, голод, засуху і лиху долю. Я приніс їм свій розум. По конвіку вважалося, що в битвах важить не розум, а відвага і кмітливість. Розумні занадто високої про себе думки, тому вони боязкі. Однак для козаків розум був найвищими святощами. Може тому, що кинуті були в такі нетрі життя, де не було ніяких святощів. В дальній думі наші, Співалася, як козаків застала на морі буря і кошели, щоб порятуватися. Пропонував дружині знайти між собою грішника, який накликав на всіх гнів Божий. Тоді винним перед Богом і товариством обізвався писар військовий, пирятинський попович Олексій, але козаки слухати такого не хотіли. Ти ж святе письмо в руки береш, читаєш. Нас, простих людей, на все добро наставляєш. Як же найбільших гріхів на собі маєш? Я вибрав собі острів посеред Дніпра. В протоках і затоках, в поплутаності і непрохідді великого лугу, замилю від відсічі І став збирати ще більших відчай духів, ніж збирались вони на самій Січі замисливши вирватися в море, піти в море й самому бодай один раз, щоб прогреміло воно нашою славою і нашою силою, від якої здригнулося б усе близьке й далеке. За мною була першість, був розум, і це поєднало довкола мене людей, кожен з яких по-своєму був або міг стати великим. Як вони помогли мені тоді! Тепер їхні імена – Знані посюдна. Коли розпочалася велика війна моя, Всі вони стали полковниками, Зродилися, мов би, з нічого. А я знав їх усіх задовго, До жовтих вод і корсення. Любив за їхні вміння, За їхню невпокореність, За нестримність і навіть за норовистість. Бо ж любиш не того, з ким хочеш до раю, А того, з ким готовий попасти і в пекло. Тепер вони всі мертві. Кривоніс і нечай, пушкар, і Чорнота, і Ганжа і бурляй. Шкода говорити. Вже не можуть наблизитись до живих, супроводжують їх віддаля, не можуть подати голосу. Але я говорю з ними так само, як з першим писарем моєї потаємної Січі. Самілом. Зорка. Гей, Максиме, кажу я, Рано пішов брати від нас. Ой, рано. А ти, Даниле, Чом не поберігсь, А великий самоборець Ганжа Чи хотів узяти на свої плечі весь світ, Як той Атлант? А ти, бурляю, Який переміг море, А на суші спіткнувся. А Пушкар? Чистий і чесний, як і його дейнеки полтавські. Може, ти виявився найблагороднішим, бо ж бився за справу Богданову, коли налетіли на неї круки, щоб розклювати. А ти, Чорнота, замороко мороко і цілого світу, геніальний здобувальник човнів, веселі зброї і вогневого припасу. Де ти і як?» і чом не чутно твого нестримного голосу. Вони всі говорили часом занадто голосно, не любили пошиптів, ненавиділи недомовки. То вони говорили ліпше, ніж знали. Навіть не маючи ніяких знань, говорили, як великі оратори. І розумів їх тільки я, а вони розуміли мене. Про своє минуле життя згадувати не любили, Бо всі жили сподіваннями на життя майбутнє. Бога поминали, коли їм було незмірно тяжко, І забували, коли ставало легко, Хоч бувало те й вельми нечасто. Коли присягалися ложно, Згадували Бога ще частіше, І обачливо сходили з місця, Щоб грім кари небесної не влучив у них. Вмирали під хоруглою не королівською, А своєю, Бо честь для них була понад усе. Не знали доріг, перепон, не лякалися просторів хвиль, моря і гармат, привозили повні човни заморській зброї, дорогих тканин, срібла й золота, жіночих прикрас, хоч не мали ніколи коло себе жодної жінки. Були молитцями по обітниці і по нужді світ ніби ошалів, і половину своїх зусиль витрачав на жіноцтво, на його шати, примхи, забаганки і витребеньки, другу ж свою половину на можновладців і їхню ненаситну жадобу влади. Налітали на турецькі береги так зненацька, що не чули власного віддиху, і зникали ще швидше, ніж долинали до них Тоганий плачі поконаних. Хоч вилітали щоразу на море, Жили на землі, Знаю, обкопували свій острів, Народжені з землі були землею, Нею ставали по смерті. Ніхто не зустрічав їх з перемогою, Зате ніхто не докоряв із-за поразки. Життя і смерть судилися їм однаково легкі і прості, А все, що просте, є водночас і розумне. Сьогодні йому Саламаху на Дніпрі, а взавтра їстимемо власні плови в Стамбулі. Тож не наїдайтеся занадто, дітки мої. Вони не мали нічого свого, навіть півня.